Сторінка третя. Коли оживають ляльки? Малюнок. На малюнку зображена дівчинка з ляльками на руках, а біля неї стоїть гном та смакує кавуном.